Hej på er och välkomna till Petri Krim. Det hör inte till vanligheterna men nu släpper vi en andra uppdatering för den här veckan med anledning av att det skett fler skjutningar och sprängningar i Stockholm och Malmö. Och vi följer upp händelser där personer bland annat har häktats. Vi ska gå vidare strax men först ska jag säga att Mariella är inte här idag så jag har fått förstärkning i studion av vår reporter Linnea Hjortstam. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Hur känns det här då? Ja, men Det känns det känns jättebra. Och de som har varit med ett tag har ju hört dig tidigare i Peter Krim när du har varit med i studion när du har varit på rättegångar till exempel. Exakt. Vi börjar i Luleå. Polisen utreder ett misstänkt dubbelmord i Lule efter att en kvinna i 50-årsåldern års och en yngre man hittades. Det var vid åtta tiden på torsdagsmorgonen som en man och en kvinna hittades döda i en villa i Luleå enligt SVT. En ung man greps och enligt polisen ska han ha en relation till mannen och kvinnan. Ja, vi kommer säkert återkomma till det här framöver. Och nu till det som har hänt i Stockholmsområdet. För natten till att vi spelar in det här så skottskadades en ung man i en lägenhet i Sollentuna. Tre ungdomar har anhållits misstänkta för mordförsök där. Och det har ju varit två andra uppmärksammade skjutningar i Stockholmsområdet i veckan Linné. Ja, för i måndagskväll sköts en man i 20-årsåldern på Kungsholmen i centrala Stockholm. Och enligt polisen vårdas han fortfarande för allvarliga skador. Under måndagskvällen sökte polisen med hundar och helikoptrar på flera platser i Stockholm. Och samma kväll greps en 19-årig kille från Eskilstuna misstänkt för mordförsök. Och han har nu också häktats misstänkt för mordförsök. En man i 30-årsåldern har dött av sina skador efter en skjutning här i Visetra i Huddinge natten mot tisdag. Mannen sköts i en lägenhet där det fanns både vuxna och barn. 30-åringen är välkänd av polisen sen tidigare men inte just det här området. Han har tidigare kopplats till Södertäljenätverket. Och enligt våra uppgifter så har 30-åringen varit med i så kallade kriminella strukturer under en lång tid. Och det är svårt att säga just nu vilken konflikt som kan tänkas ligga bakom det här. Det är väl en ganska hårt, hårt prövade medborgare skulle jag säga i området. Jag har ju tidigare varit i också om de här barnen som blev träffade av någon för en kula. Och det har varit flera tidigare andra vapenbrott och sådana grejer så att... Det, det sker saker hit som tätt men det gör ju inte situationen direkt bättre utan folk blir ju mer och mer oroliga hela tiden för varje allvarlig och grov händelse som sker. Det här är Huddinge polisen Reine Berglund som varit på plats i Visätra och knackat dörr efter mordet. En del har ju inte ens märkt att det har hänt utan man sett först när polisambulanser har har varit på plats och... Andra känner sig jäkligt oroliga och att ta pick och pack och flytta ifrån. Reine Berglund jobbar inte med just den här mordutredningen. Men under den senaste tiden har han märkt en förändring i attityden hos killar som rör sig i och kring gängmiljön. Många springer runt med skyddsväst. Vi vet ju att det oftast finns vapen i närheten. Men jag tycker att man ser liksom en, en nivå att man är jäkligt orolig. Och framförallt de grejerna, senaste händelserna och grova våldsdåden där är högst sannolikt verkar som att man liksom medvetet har gått på, på annan än den måltavla man kanske har från början, man går panhörig och det istället. ställe så gör inte den, oron blir inte mindre av det så att, och överlag, de här killarna som det oftast handlar om de, de mår ju inte bra och de är skraja sen att man vill visa en annan bild utåt det är en avmått skrapar man lite på ytan så ser man hur dåligt de har mår han har som sagt märkt en ökad oro efter våldståden i Stockholmsområdet även hos föräldrar. Han tar som exempel tiden efter mordet i Skogås i slutet av januari där en 15-årig kille sköts till döds på en restaurang. Vi har ju sett att föräldrar är betydligt mer restriktiva mot att släppa ut barnen på, på mörk tid helt enkelt. Man är orolig och nervös när det är alltid en del som hänger ute i alla fall. Ibland kan det vara naturliga skäl man ska till träning och sånt här. och en del har väl mer eller mindre sin ungdomsgård runt centrumanläggningar och sånt. Och det är väl också de, framförallt killar vi ser ibland som... Eh, ja, men det är lätt att sig in i kriminaliteten man bor i de här områdena där det vistas andra äldre kriminella. Och enligt Reine Berglund är det fler personer som kontaktar dem när de är ute på fält. Vi känner ju att... Det pekar en hel del på att framförallt de senaste veckorna skulle jag säga efter det och veckan efter det här så ser vi en del som är jäkligt oroliga och har tagit kontakt med polisen i, i större utsträckning. I alla fall det lilla jag har hört. Och att, sen om det leder vidare för man måste också mena allvar med det man och vill man nu lämna det kriminella livet då ställs det ju höga krav från poliskommuner här och man är exempelvis som man nämner avhopparverksamheten. Det är inte liksom någon, man får något boende och sänder över utan det är, vi, vi pratar år. Men jag tycker att det är liksom fler nu som man funderar på vad är det värt. Ingen är gripen än misstänkt för mordet i Visätra. Och vi ska också ge er några uppdateringar om dödsskjutningarna i just Skogås som vi nämnde här nyss och Tullinge. Ja, för en 17-åring har gripits misstänkt för inblandning i mordet på en 15-årig kille i Skogås. Och enligt Dagens Nyheter har den nu anhållna killen varit ett namn i utredningen sedan tidigare. Totalt är nu sex personer, fem av dem tonåringar, misstänkta för inblandning i mordet. I onsdags häktades två killar, en 17- och en 19-åring misstänkta för medhjälp till mordet på en man i Tullinge förra veckan. Det här har ju varit väldigt uppmärksammat eftersom mannen var pappa till en 25-åring som hängdes upp med namn och bild i tv-programmet Efterlyst förra veckan eftersom han var misstänkt för en skjutning som riktades mot kurdiska räven i januari. Det här har gjort att fokus riktats på hotbilden mot anhöriga till kriminella i de olika konflikterna. Och enligt våra uppgifter så rör det sig om två killar i över tonåren från södra Stockholm. Båda sedan tidigare dömda till ungdomsvård för bland annat narkotikabrott och misshandel. Båda killarna nekar till brott och än så länge är alltså ingen misstänkt för själva mordet i tullingen. Vi ska också följa upp det som hänt i Malmö under veckan. Vi har tidigare berättat om skjutningen i Oxe där fyra killar i åldrarna 14-19 skadades och en skjutning mot en dörr i Limhamn i helgen. Och under natten mot tisdagen larmades polisen om en kraftig explosion vid en bilfirma i Fosie. Enligt Sydsvenskan skadades ungefär ett tiotal bilar. Så här säger Jarl Holmström som är biträdande regionpolischef i området Syd om läget i Malmö. Ja, men konfliktläget i Malmö är besvärligt. Vi har flera olika konflikter där det vilar på en ganska skör grund. och Det innebär att blir det våld i någon del så följs det upp av nya våldshandlingar. Så att för vår del handlar det väldigt mycket om att finnas nära, ligga på och visa tydlig närvaro. Det är i grunden en allvarlig konflikt och en allvarlig konfliktsituation. Men just nu så ser vi inte så många yttringar. Men som sagt, det kan ändras väldigt snabbt och det kan bli väldigt, väldigt våldsamma gärningar. Förutom de här händelserna i Malmö den senaste tiden så har det skett grova våldsbrott också i Helsingborg till exempel där förra veckan var en explosion vid ett flerfamiljshus och i februari sköts en man till döds i Trelleborg. Och när det gäller kopplingen mellan de här händelserna i Malmö, Trelleborg och Helsingborg säger Jarl Holmström så här. Det visar ju, eh, alltså situationen i syd, ett gäng relaterat mord som vi beskriver det som var i Trelleborg för några veckor sedan, flera sprängningar i Helsingborg och eh, konflikter som faktiskt finns på andra orter runt om i polisregion syd visar att vi befinner oss i en situation där man, eh, man är beredd att ta till våldshandlingar, man har en låg tröskel för det eh, och eh, pressumtid så kan det ske på ganska många olika platser i vår region och i landet. Och med det tackar vi för att ni har lyssnat på oss i veckan och vi kommer såklart att fortsätta uppdatera er om läget. Men Linus, nästa vecka händer det eller något lite speciellt? Det gör det verkligen. Jag och Mariella tar med oss Peter Krim till poddfest nästa lördag den 18 mars på Fotografiska i Stockholm. Där kommer flera poddar att medverka live och vi är en av dem. Så kom dit och se oss om ni inte har möjlighet så kommer ni att kunna lyssna på det avsnittet i efterhand. Fram tills dess så fortsätt ni att höra av er till oss på petrekrim@svenskradio.se eller 073-461-2915 där ni också når oss på signal om ni vill oss något. Och på Instagram heter vi petrekrimpodden där ni också kan skriva till oss. Trevlig helg allihop och tack för inhoppet Linnea. Trevlig helg. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges radio.